שבת בעשר בערב, מה אתה עושה? בערב אני הולך לישון. תשובה לא נכונה! ננסה שוב. שבת בעשר, מה אתה עושה? אה, מסדר תיק למחר. לא נכון! פעם אחרונה. מה אתה עושה? אה, מה עושים לתוכנית ההומור החדשה, איפופוטם? אתה אומר מה שאנחנו רוצים לשמוע, אה? חיילים, חיילים! יחידה יקרה! שום מצב, מוטי, יחידה יקרה! יום שישי היום, נו? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מגיעה מכונית, לא חשוב לוחית לבנה, לוחית צהובה, אם הוא יורה עליך, לא עולים! לגבי העבודה במשרדים, תראו, התקופה עדיין חמה, ואתם מסתובבים במשרדים ביחידה, אז תעשו לי טובה. לא להכניס את הראש לפה של אריה. אני יודע שקיץ וחם, אבל באמת קרה מקרה ב-84 שחייל הכניס את הראש לפה של אריה, ובנס, נס גדול, ירד נביא מהשמיים. נס, אמר לו להוציא את הראש, נס גדול, באמת. אוקיי, תראו, אני יודע שהיה שבוע ארוך וכולם ממהרים ללכת הביתה לחברה, למשפחה, לקקטוס שלי אבל אני מבקש בכל לשון של בקשה לא לאכול קקי אני מתכוון ברצינות, לא לאכול קקי כבר קרו מקרים, ב-84 למשל היה חייל שניסה לאכול קקי ובנס, נס גדול ירד נביא מהשמיים אותו נביא מפעם שעברה בא, אמר לו לא לאכול אותו, זה מסוכן מאוד עכשיו יש לי פה סרט וידאו קצר על הנזקים צביקה סימפלי אני אסביר הנה חייל בא למשרד רואה קקי על השולחן מוציא מזלג אוכל זהו צביקה אפשר לזגור את זה רבותיי רבותיי רבותיי חבר'ה אוקיי היה ומישהו אכל קקי כמה כללים למניעת החמרה במצבו כלל ראשון אכלת קקי? אל תכניס את הראש לפה של אריה ואל תעלה על מכונית בוערת זהו צאו לדרך כמו תמיד אני חוזר ושוב מזכיר לא לשתות מים משלולית אפילו אם החברים לוחצים אני לא רוצה להיות זה שיבוא להורים שלכם יגיד הבן שלכם שאתה משלולית כואבת לו הבטן מגעיל לו בפה זהו משוחררים תיזהרו בטרמפים ושיהיה סוף שבוע יבואו לכולם סבבה בסדר, דפקו לשמירה, דפקו לשמירה אחלה תדריך כן יאללה בוא נתפוס טרמפים הנה אחד עצר, תגיד לי אתה מגיע לתל אביב? איווה. היפופוטם? שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.